Kaç Egepik afrango behar izan dituzte Jean Jakasuri Eskola Publikoko elebidunek, pastoralaren hitzak bagnatzeko, dantzak eta kantuak bezala. sai eta mahurte ahtekoak engaiatu dira ohtan, erakaslean laguntzarekin, ezagutzen ez zuten desmachtza batean. Patsitiko hipe erakaslea. Ez zuten bate ezagutzen, eta ere biskabate euskarra kulturaren sartzeko bidakte bezalako egibatetan eta hauk horien egun beha, sobera hondia da itzabe inan eskolatik kanpo ore biskatatik ustear ta gauza zonbait egiten aldirela eta ala pastoralak oribaduz entabaduz bon kantu arena badu biskat bertsu badu dantz arena aira hartzetan adibidez hau kantuz ari dira eta euskaldantzak emaite induste bezaz bai pastorarai tonrak be bai le bakarrek ere Roberto Gazpianzaz bidarteko historialariari esker beren egia ezagutu alizan dute, pastorala idatzi hain zin erriaren bisite eginez. Hile egia bisitatean, zirera zazpizortzi hilkutsa, bereziak, euskal gudariene referentziarekin, eta hor, espikatzen zaukun, bidartzen bada, mon bat ezaguna, la ere, eta hogeita masai, hogeita meritziko gerla den boran, militar batzen gudarien zat, behaz ainet zelduziren nunat eta zonbait hil direnez, hor eortziak izan dira. Eke eta Joanie etxe bestan laguntzarekin ara mandute proiektua, itzordua beraz larun batean atxaldeko bostetan bidarteko pilota plazan.